Першу зупинку він зробив коло шатра пана Утора Підлистка. Ковзнувши всередину, Дунк побачив зброєносця Віла, який прав хазяйські спідні, схилившись над Балійкою. «Знову ви, пан Утор на учті, чого вам треба? Мого меча та щита? Ви принесли викуп? Ні. То чого я маю їх віддавати? Бо я їх потребую. А мені до того що? А ось що, спробуєш мені завадити при душу? Віл розкрив рота і хапнув повітря. Онде у кутку лежать. Перед замковим септом Дунк на хвильку зупинився. Хоч би боги зглянулися, і я не спізнився. Пояс із мечем висів на звичному місці, туго затягнутий навколо стану. До пораненої руки він сяк-так припасував щита з шибеницею. Від його ваги думка з кожним кроком пересмикувало, і він боявся, що заволає з болю, якщо хтось бодай торкнеться щитами чим або списом. Повагавшись, він штовхнув двері Септу здоровою рукою. Всередині його зустріли тиша і пітьма, яку розганяли тільки свічки на вівтарях Седимиці. Перед воїном їх горіло найбільше, що й не диво для турніру. Багато лицарів приходили сюди молитися про силу та мужність перед герцями. Вівтар Морока тонув у тінях, на ньому горіла лише одна свічка. Перед матір'ю та батьком палало з десяток, перед ковалем та дівою трохи менше. А перед яскравою лампадою стареці стояв на колінах князь Амброс Маслоплав зі схиленою головою та мовчазним проханням дарувати йому мудрості. Він був не один. Щойно Дунк рушив у князів вбік, як його перестріли двоє стражників з суворими обличчями під шоломцями. Обидва мали на собі кольчуги та вапенроки з біло-зелено-жовтими хвилями дому маслоплаву. «Стійте, пане», – мовив один, – «вам тут нема чого робити». «А вже ж є! Я казав, що він мене знайде!» Голос був Яйків. Коли він виступив з тіни під образом батька, виблискуючи поголеною головою у світлі свічок, Дунк мало не кинувся до нього, щоб заволати з радості, схопити на руки і розчавити в обіймах. Але щось у голосі яйка примусило його завагатися. Він радше гнівається, ніж боїться. Вон який суворий, вперше таким бачу. А маслоплав стоїть на колінах. Тут коїться якась дивина. Князь маслоплав, скочив на ноги. Навіть у темнавому світлі свічок було видно, який він блідий та спітнілий. «Пропустіть!» – наказав він стражникам, а коли ті розступилися, майнув Дункові підійти ближче. «Я не кривдив хлопчика. Я добре знав його батька, коли служив правицею короля. Принц Майкар має знати, що я не бажав, аби так сталося». «Дізнається», – пообіцяв Дунк, аби ж самому спершив знати, що тут відбувається. «Пик, це він усе закрутив, седмицею присягаюся». Князь маслоплав поклав одну руку на вівтар. «Хай поб'ють мене боги на цьому самому місці, якщо брешу». Це він наказував мені, кого запросити, а кого ні. А сам притяг сюди свого молодого самозванця. Я не хотів ніякої зради, ви маєте мені вірити. Том Гедль, от хто мене змусив, я правду кажу. Це мій зять, він одружений з моєю старшою дочкою, але я його не захищатиму, бо він зрадник. — Він ваш поборник, ваш спис і щит, — холодно мовив Яйк. Якщо він бере участь у заколоті, то і ви теж. — Мовчи, — трохи не заволав на весь голос думк, — твій довгий язик покладе нас у могилу. Але маслоплав, здавалося, налякався ще більше. — Паночку добрий, ви все не так зрозуміли. Гедлю очолює мою дружину, всю замкову варту. — Але ж мають бути серед неї вірні вам стражники, — зауважив Яйк. Ось вони тут, відповів пан Маслоплав. Є ще декілька. Визнаю, я злегковажив, але ніколи не зраджував. Ми з Фреєм від самого початку сумнівалися у самозванцеві князя Пика. В нього ж немає меча. Якби він був сином свого батька, лихий булат віддав би йому чорножар. Та й усі ті балачки про дракона. Божевілля, суцільне божевілля і жахлива дурня. Його вельможність витер під злоба рукавом. А тепер ще й яйце вкрали. Те саме драконяче яйце, яке мій дід отримав від короля як нагороду за вірну службу. Воно ще вранці було на місці, коли я прокинувся. Варта клянеться, що ніхто не входив до опочивальні і не виходив з неї. Може, князь пик їх підкупив, цього я не скажу напевне, але яйце зникло, а воно ж їм потрібне, інакше... Інакше дракон налупиться де-інде, подумав Дунк. Якби на Вестаросі з'явився живий дракон... Пани та хлопи ринули б натовпом під прапори того принца, який прибере дракона до рук. Пане, мовив Дунк, чи можна мого збройностя на кілька слів, якщо ваша ласка? Як забажаєте, пане. Князь Маслоплав повернувся на коліна для молитви. Дунк відвів яйка у бік і став на одне коліно, щоб дивитися йому в обличчя. Я зараз дам тобі такого ляща у вухо, що голова по тилицею наперед стане. Так і ходитимеш решту життя, дивлячись, звідки прийшов, а не куди йдеш. Та й варто було б. я Яйк мав совість винувато похнюпитися. Вибачте мені, я тільки хотів послати крука до батька. Щоб зберегти мою лицарію, хлопчик ніколи не бажав мені нічого, крім добра. дунко козернувся туди, де молився маслоплав. Що ти йому зробив? «Налякав, пане. Та бачу, що налякав. Ще до ранку зітре собі коліна. Я не знав, що робити, пане. Маєстер потяг мене до них, щойно побачив батькового персня. До них? До князя Маслоплава та князя Фрея, пане. Там іще варта була. Усі ходили якісь засмучені, бо хтось украв драконяче яйце. Я сподіваюся, не ти?» Яйк затрусив головою. «Та ні, пане, я знав, що втрапив у біду, коли майстер показав панові маслоплаву мого персня. Я вже думав сказати, що вкрав його, та він би, мабуть, не повірив. А тоді я згадав, як батько переказували слова князя Кровокрука «Ліпше лякати, ніж лякатися». От і сказав йому, що батько прислали нас сюди все вивідати, а самі вже йдуть з військом, і що його вельможності краще відпустити мене і кинути думку про зраду, поки ще голова на плечах сидить». Він сором'язливо посміхнувся. Вийшло навіть краще, ніж я гадав, пане. Донкові схотілося вхопити малого за плечі і трусити так, щоб аж зуби стукотіли. Це тобі не іграшки, волів заривти він. Йдеться про життя і смерть. А князь Фрей теж усе чув. Так, він побажав князеві маслоплаву подружнього щастя і оголосив, що негайно повертається до близнюків. Саме тоді їхня вельможність повели нас сюди молитися. Фрей має куди тікати, подумав Дунк, а маслоплав – ні. Тому тутешній господар рано чи пізно зацікавиться, де це подівся принц-майкар з військом. Якщо князь Пик дізнається, що ти у замку... Зовнішні двері септу з хрязкотом прочинилися. Дунк обернувся і побачив чорного тома Гедля у кульчузі та бляхах. З його просяклої дощем кирої збігала вода, збираючись калюжею коло ніг. Разом із ним з'явився десяток стражників зі списами та сокирами. Позаду них небом блимали білі та блакитні блискавки. Ми готіли перемінливими тіньми на білій кам'яній підлозі. Від подиху вологого вітру всі свічки у септі шалено затанцювали. Семеро дітьків в сімох пеклах, тільки й спромігся подумати Дунк перед тим, як Гедль мовив. Ось де малий, хапайте його. Пан Маслоплав звівся на ноги. Ні, стійте, хлопчика не можна чіпати. Томар де як це розуміти. Гедлеве обличчя скривилося відразу. Не всі з нас мають у жилах молочко замість крові, ваша мость. Я забираю хлопця. Ти не розумієш, запищав тремтливим голосочком маслоплав. Усе скінчено, князь Фрей зник, а за ним втечуть і всі інші. Сюди з військом іде принц Майкар. Тим паче мусимо взяти малого в заручники. Ні-ні, заперечив маслоплав. Я не хочу далі мати нічого спільного з князем Пиком та його самозванцем. Я не битимуся проти корони. Чорний том кинув на свого пана холодний погляд. Боягузище. Лицар сплюнув на підлогу. «Потякайте собі, що хочете, але ви будете битися, або помрете, пане мій!» Він виказав на яйка. «Оленя першому, хто пролекров!» «Ні, ні!» Маслоплав обернувся до своїх власних стражників. «Зупиніть їх, чуєте? Зупиніть їх!» Уся сторожа застигла збентежена, не розуміючи, кому підкорятися. Дідько, завжди маю все робити сам!» З цими словами чорний том оголив меча півторака. Дунк вийняв свого. «Встань за мене, яйку!» «Приберіть зброю, ви обоє!» – заверещав маслоплав. «Я не дозволю лити кров у септі! Пане Томарде, цей лицар служить принцу, він уб'є вас!» Еге ж, хіба що звалиться зверху!» – вишкірився молкінь чорний том. «Я бачив його ганьбу на герці!» «Мечем я б'юся краще!» – попередив Дунк. Гедль пирхнув у відповідь і напав. Дунк шарпнув яйка за себе і кинувся назустріч нападові. Перший удар він перестрів непогано, але щит піддався під мечем Чорного Тома і штурхнув Дунка просто рану. Рукою стрімко ринув пекучий біль. У відповідь він сікнув Гедливі по голові, але Чорний Том ухилився і знову завдав замашного удару. Дунк ледве встиг підставити щита. Полетіли соснові тріски. Гедль зареготав і продовжив наступ, рубаючи низом і верхом. Дунк відвертав усі удари щитом, але потерпав з болю і змушений був відступати. «Вбийте його, пане!» – почувся крик Яйка. «Гір на нього!» Дунк відчував смак крові у роті, а на додачу ще й рана відкрилася. Хвилею накотило запаморочення. Чорний том тим часом шматував довгого щита на тріски. Дубі залізом не бороніть, інакше у пеклі маю гибіть, крутилося в Дунка у голові, поки він не згадав, що його щита зроблено з сосни. Притулившись спиною до вівтаря, він упав на одне коліно і зрозумів, що далі відступати нема куди. О, такий лицар Леле, кепкував чорний том, пустив сльозу з переляку телепню. З болю, а не з переляку. Дунк відштовхнувся, стрибнув з коліна і врізався у ворога щитом. Чорний том хитнувся назад, але якось утримався на ногах. Дунк ринув на нього, таранячи щитом знову і знову, відтісняючи Гедля середини септу, своєю чималою вагою та силою. А тоді зненацька прибрав щита у бік і рубонув з-за нього мечем. Гедль скрикнув, коли гостра сталь глибоко впіялася у стегно, розсікаючи вовняні штани та м'язи. Він відчайдушно змахнув мечем у відповідь, але удар вийшов незграбний. Дунк востаннє прийняв меча ворога на щит і вклав у відповідь усю свою вагу. Чорний том хитнувся назад, відступив на крок і з жахом зиркнув на власну руку, що брязнула на підлозі перед вівтарем морока. «Ти!» – зойкнув він придушено. «Ти! Ти!» «Я ж казав!» – останній удар Дунка розпанахав гедливі горло. «Мечем я б'юся краще!» Двоє зі стражників втекли під дощ, побачивши, як навколо тіла чорного тома розтікається калюжа крові. Інші вчепилися у списи та вагалися, кидаючи на Дунка сторожкій погляди і чекаючи, що накаже їхній пан. — Ви... ви вчинили погано, — нарешті спромігся маслоплав. Він обернувся до Дунка та Яйка і мовив. Нам слід забиратися з Білостіння, поки ті двоє не повідомили гормонові пику. Він має серед гостей більше друзів, ніж я. У північній стіні є потерна, вийдемо нею. Ходімо, треба поспішати. Дунко викинув меча до пиху. Яйку, тікай разом із паном Маслоплавом. Він обійняв хлопця однією рукою і стишив голос. Не залишайся коло нього довше, ніж мусиш. Жени крапельку геть перш, ніж його вельможність знову перебіжить на інший бік. Тікай до дівоставу, дотуди ближче, ніж до король берега». «А ви, пане, про мене не думай. Я ваш зброєносець». ж, відповів Дунк, – «тому виконаєш мій наказ, поки не отримав доброго ляща у вухо».